hausnartu beharretu e, zen izan diren gure askeneku urtetako bat puntu indartzenak, zentzuk izan dire gure aulesiak ere, eta hortik aurrera esaten den bezala bastarra guztiak naztu. Zeren e, gure inguruan jendea gozo ondo lan egiten ari da turismo harloa, eta hemen ere behar beharrezko dugulan hori egitean. Gainan ikuste sektore turistiko badula horrelako e, irudi txar bat, Beste, beste, behar bera da ez dakikulako zintzu diren dato e, objektibak, ez? Esaten beren badugu iruntan darribin artean, turismo arloan, 6.000 lanpustu daudela gaur egun, uh -huh. eta lan egiten duten guztien arteko eguneko ogeita bila, bai, hoteletan edo jatetxetan edo horre lan egiten da, boz behar bera da, azten gara ikasten edo ikusten ze garrantzia daukan sektore turistikoak e, baiaren okorren, baina e, ze azki ondarribian, ez?